Pashkësia Islame e Republikës o Kosovës ju prezenton ligeratën me temë ymeti i Muhammedit aleyhis salatu was salam. Eme i sotë që ka urnuhet edhe më po ka thonë me posë të batë në to që ka urnuhet sotë i të gjelalë a i të me thonë urdhe në Iran, të më kanë blokë që i muslimani zgozan me lëshu e kurse si Rugen e Zotit gëllet gjellet gjellet gëllet në buzë gjellet në shalë Innëmë a jëhqëllë në lëhë min ë ibadihil ulemë Gja rabbi Osmanin e Ihtanin e Lutpin e Zudin e Kerje min që jë kje tërhërëmët mujt Ramazani të jë kje Licëron muolla atëm e fendit tërnava tërnava tërnava tërnava وادا طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Qaala Allahu Teala fî kitabihil kerim Fes tekim kema umirte ve men tabe me'ake ve la tetgav innehu bima ta'melune besir Sadaqallahu al-azim ve bellega rasuluhu n-nebihil kerim وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ خَالِكُنَا وَرَازِكُنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ الشَّاهِدِينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ بلازن مسلمون الله جل جلاله و جل شاله نسور ايهود محمدت عليه الصلاة والسلام ايكاثان يا محمد Pes të kim ke ma umirte, rri këshje porosit, më dhëmë rri, grindu, rrinë ato që je porosit, si thonda, mësilë shohë porosinat e mija, Allah i dhëtë Muhammed a.s. Masë Muhammedit dhe me nëtabë me akehë, edhe ata që i kanë bëtybe janë me ty bashkë, edhe ata përësit i letë rinë që shënë përësitë. Dhe le ata të gavë, muzëboni zulumë, muzërshoni u dhe në muzërshinë në toë, muzëboni leqë e me lëshur rrugën e zofit dërgjelarë, se i me hubi ma ata me lune pësirë, Se Allah i Dhul Gjelal shka punën i ju, a i shekët edhe din, edhe një, e njësët ju merë në ato e ju bënë suadë në aretë për shkujnë. Në qetërin ajet Zotë i Dhul Gjelal tëtë, Inë në ledhine kalu, Rabbun Allahu të më stekanën, Ata njerës që thonë, Allahi është zotë i jemë muë, që më ka pëllë muë e dhe punojë që shënë urnu, rrinën që atë urnin e zotë dhe në besimin e zotit, dhe le ahokun alejhim jahdenun, dhe le ahum jahzenun, për ata njerës du të s'kanë me posë, asë ma hzunë s'kanë mu buë. Po. U le aike këta njerës janë, është hapël gjennë t'i khali t'i në fiha, Ka janë në xhennet dajimule eve kur vjen iska medal e zahar mbi mekan u jamë lund kjo është xezo me ju paguam në xhenet puna e dinë që kanë punuar sa janë kënd qallë ky Kur'an Allah'së to dy ajete Peygamberi A.S. ka thonë një fjallë lidhje me këto, ka thonë shifët një surë të hudin dhe akavatu ha. U më kanë zëbarë pe i friges surë i hudin dhe motrat e sajna, si kurse që je që knuva qëtërin ajetë surë i akavët këtë, që i ka thonë Zotë i festekim ke ma omete. Emri Zotë që ka urnuhet, edhe më ka thonë me posë e batë në to që ka urnu zotë i thylë gjelalë, a i të me thonë urdhen i ram, këtu më kanë vlakë që i muslimani zguzan me nshuë e kurse si rrugën e zotit gjelë gjelalë, huve gjelë gjelë gjelalë. Përgëmberi Aleyhi Salatu Veselam fjallën festekim e ka bo tefsirë, Me një hadisë shërif që e ka vetë njëherën njësë apë Sufjanë për abdullahi të ka fja rëdi Allahu anhu i ka thonë ja Resulë Allah Kulli fil islami kaulen la eselu anhu ebeden ba'deke Ka zëmë të muë në fejnë islamën i fjallë Thumën i fjallën në fejnë islamën që muë ma stjeje kurë kërkën mustaveti ma fës asoj fjallë Shka i thasë për hey i gamberi? Kull amën të vilahit dhëm me stekim. Thu i kumbesu zotit edhe i sti kamet gënë bon qita. Dhe me dhëmë, imani shka kërkën përnoja të përnë, kur kërnë më mëse vëtë, shka të duhet me përnë. Hey me dy fjallë, jadha përgjithjen abdullahi të i gamberi, që ndash të me kënti, mishlimoni mirë, edhe përthu e dhuma një fjalë që mundu së të vejet i kërkëm, thuj amen të billahi, këmë besu Allah i dhul gjelal, mas besimit, thëmë me stekim, rinë të rezi, rinë drejci, rinë në uzë zotë i dhul gjelal, emre të zotit punaj, edhe shka kanalu zotit mu si punaj, i stikame që sajnë e i ta, me nejtë në të rezi që shka urnu zotë i dhul gjelal, von Gjalal. Be eshobe ve tash, kët fjalë kanë buret e vësir se po him bak një herë vësir ta jetë. Be eshobe ve bupecili si di ku ka zon, ishti kamt e kam anon, a demulish rafi بالله mos me boj zotit ortake ni bader. Runa zot kadereve. Mos me kot rjoh kur thales mos u vbur për studentova të të usene mështë me ibo Zotit orta kur të falësh namaz këtë i bëjë Zotit i balët. Hazëtë i u mirë i redi Allahu anhu ga thonë, i stikamu alet tarikat i litaat i hi, me nejt i stikamet me buën rrugën e Zotit, Zotit i bo Zotit i taat, thëmë me lemje rrugë, rrëvganë e thalëbi, e nuk buojnë të rrëti edhe leqime siku që i bën rrëtna. Unë edhe se di rrëpën së këmë ponë ashtakur, thamë për janës që tëve që qi rrëpëna të gjithë është të rrëtore, për bon në bishta, e muslimonin e ka bërë si atës që i po bishta në islamizan, për e kamberi, ajo, hadë të të të mërë i e ka bërë shemën në rrëpën. Muslimonis dhëtë bubër të rrëtore si rrëpëna, po me nejti drejtë nëzë zotë që që ka urë nëzë zotë gjenë dhe gjenë dhe gjenë dhe lalu, huve, jo i gjendë dhe që Hazetiu Osmani kathurradiya Allahu anhu ahlasul amele lillah. Jeshtikomete ka manon, çka punajsh me bohalis, mehlis për Zotin gjallëlar. Hazetia li yakremu Allahu vela. Kathuron, ishtikomete ka manon e dy lferajda me bu eda forcën e Zotit xhenjëllari huve xhenjëllar. Çik yas Manoja e një fjale që me hita që këtë fjale më zhenu halash ka këndonë që jetë më pesirin, duhet me nejtë në të një të operatisht gjësahati, po në ku me këtë pëse kihemi që me thonë të kjo efën të në të në manoja të kuranit, në po flasëm për juve që shumën me kuptu më kalaj, kuptimin i kësaj fjale është emrët e zotit me i punu, halis më hlis për zotin kër të punajsh, Në rrubë Zotit më gjinë, mësë me bëhë mës leqime për rrubë Zotit, gjëllë gjëllë huve, gjëllë shanë huve, edhe një badet Zotit orë takë mësë me i bukët një bëhë zotit i badet. Që kjo është lazën që i gato Zotit për i gambejt edhe nege, pes të kekim të ma umirtër. E qita njerë që i bojnë që shtu ishti ka me të ndini islam, qita njerë që nditja me ertit s'kanë mutur, a s'kanë mu bua ma hëzun që edhe përt atë akar me kohën daimun e vetë në gjennet ku i ka thirë Zotit Gjelle Zela Dhuve Gjelle Shanihu se është pagesi i ameleve tëjne që kanë konume në dhynja nga hërët Zotit me jennet kamën e i pakubë të të të të të të mirë Allahe iara për alëmine e pofët në síbë edhe njëve me kohën edhe në afetjëne Vlazën muslimon Mastit urë me të zofit dhëllë gjelarë. Po dalëm tash, në qera fjallë, që hazët yë mjerë edhe Allahu anëhë muslimon i ka urënu në uqupej liksis i shtikamet, muslimonet gjuhetë me këndjë forë. Mëslimonit duhet me kënë izgjumë Mëslimonit duhet me kënë gjithë kënë asgënë Duhet me kënë gjithë kënë krenarë, si të shërë, krenarë Jo unësë, jo i tëpë, jo i ligë, jo zaifë, jo frikacaë Pse... Se jemë matë mirë të umetë, pejë u metëve pe, pe të zotit ël-Gjelaj. Jemë të dafnit e zotit. Jemë i metë i Muhammedit. Mësë jemë ata matë mirë, e së duhet me këndë legje dhe në më molise dhe më shme muzë me qukry të rëbjë. Qysh dhe që duhet me hesapit? Sin në gëzime, sinë durime, muslimonit duhet me këndë gjithë një herë i forë. Stabil duhet me këndë muslimonit. Qeni shëmë të haze të umerit, Rëdi Allahu të alo anhu, shkaboni vaki një herë, të shku e udhës, e po një njeri muta të, arres, të arresi, e po një njeri e ka unë që krytë, e po shkon është të krejtë za i filonë, pekale le hue i fa, dhe dy mjeri, atina, i rëfa re se ke, dhe që e krytë, dhe që e ke unë, pejnë në islam e lejse me bimeridin, tha se islamizmi nuk është i smu, tha qka pesmu në islamizmin, që e kryt në altë ta se islamizmi është i shnosh, është i naltë, e ti qërke unë krytë mësijet muslimon, se mësë mu se smu i pen islami, mësijet i pejqa tyne. Në qërërinë janë, që e buë i vazet në qaba të dhenat, ku buën në zjarët, <coughs> e po hasë dhe dy mërë i njënin Shumë Sikur i tehti thoni i fjale Shumë zaif Ka i bon ato i badetet në qave Shumë zonin e unës Me trup shumë qefshekjet E me shtog e, e ka pos të avjat Hasë dy mërë i bojke një shtogë në dur E preku me shtogë në krye i thak Lëtë mitë alejna dine na e maët e kallët, ta musnëtis dinin tam të ta zotit dhe këty. Ta po qohë e kryëtë edhe qohë zonën pak se si e i tekun, ta se e mështimon, ta e zotit dhe këty për pora, se si të zotit dhe këty për të zotit dinin tam. Në më tonë, islamizmin nuk edesh vëhtër, asë nuk edesh trupin e vëhtër. Në njërje me këtë Allah, dhëtë ja thëmë tash Hz. Aisha rrb. Allahu anha, njëherë shka ka bova ki e në haqë, kur ka shku në bozjarët qabe, qyshë muslimani duhet me kone ka përshkru, Hz. Jumeri në ka marë si shemën. Hz. Aisha rrb. Allahu anha, njëherë e poa në qabe, ka bën një njëri të dhështë, e ka nënarku e njërë të në, në të lesë që i kini poa ku shokonë, edhe ka eshjelën o kola qobë qobës ju lebi lahë dhe Allah e bojnë zotin levejk Allahum me levejk bisotin hapitin me një zotin krejt dvugel e dhe të dof dhe kalet azit joha ishja po thës me në hadha dhe me në haru laj ta kush është kjë që përbojnë në qobë edhe kush është kjë kush ëmë ta që përbojnë i dhënë t'jojshë, ja hava regjullu në fetare kalbe hulë këmina Allah, ta kjo është një njeri që një kaplar zemra pe i frike zotit. Ata tash përgjegjën haze t'ju i merit, me jashti në hujë, hu, haze t'jojshës, me jashti në hujë atë njeri që dhe mekë pe i frike zotit ju kaplar zemra. Të kallet u fyë haze t'jojshë a po përgjegjës tash, po dhe të dollohi, im në zyë dhe sabrën në kohë që e zahit kohë që dy një anë nuk e donë a hretin e donë ajo është duhet me po sabrë e sabrën nuk luhë dhe të njëri që i bë sabrë që i shtu zbuhet dhe azën edhe ajë që i bë sabrë është i furë atës kohë që i luhatë dhe gjelave të të një edhe është i vendosën i mullën Shko që jeshty një? La edhe afull muminu veljezidehu kuvvetu në ala kuvvetin Aj po kuvvet, që është zahit në dynja, edhe aj që është mëmin, ajkur zahit në kërë Po gjithë njëher imani atina i jetë furtësa Imani atina i jetë kuvvet, është i fërë është i mgunër është i vendosën, ku dhe që ti e muslimani? Dhe këtë këtë këtë në umeret i Allahu anhu, tash pëja përshemën haze po, të umerit. Po dhëtë të konë, haze të umerit, zëti përshemën haze të umerit në to, edhe ku o frazipi tina, ahu dhe punamin Allah. Dhe e të të të të shpo të bëjtë, që mafri gata të të të të allohet, që haze të umerit tykën ka posë. Njeri mu të të vej, zëti, që haze të umerit nuk ka posë. Elë këtë dhe kët i dha meshi e esre a mirë që kur eqke eqke sërbet duke me eqke që që eqke meni sërbet lakës ma ve i dha nataka esme a e vallahi qër folke unike maslëa që pjolëtina folke shlir, folke fa pjolëtina unike Nuk e kohë në laj, qyqe si kur këj që po të njëve këni qitin, kraj po të një ka pleo zemë nga pejtutës, e po i fatë valoj, kësështë matri ga qatë pejzotët se Hazët i Jumiri. E Hazët i Jumiri ma shkuat ju ka të të të zotit, po kur eqke, eqke sërbet. Kur vëllke e fërte fjallën për aqik, e fërte fjallën e madhe, ma shkuat i fjallën e tina unike në, në, në shabët e në shëqni. Dhe i dhe darepe, eshte, dhe i dha me të ka esma, dhe i dha atare dhe t'i izat i lahi eqja, edhe kur më shojke për izat zotit në për lufta, në shumja haze t'i mjerit okun, ma se shtira, ma se vintnja që kër i karo, mu për i fina për tim shka posë. E muslimani nuk është zaif, po muslimani është kavi, e qita që për shtihua në qështu. Nuk i deshë të haze t'i ojshat, u bazun haze t'i mjerit, Islamizmi dhe i leg nuk është A i që tutë të vejzotit A në jetutët Po papo është i fort Nuk është qyqe Nuk paracitët si njeri i dhe A zhësim Islamizmi në bojnë Dbite Islamizmi të lozen A ta familja Islamizmi E jajatën pasyrën Për eshë islamet E lullikësia Prigatakia Mosvën dhe shmenia E njerëzimit i jetin pasyre se islamizmi e ka doksin e madhe. Që njeri që është mësliman, është mësliman, është nukur nuk dinë mëllot, është kër është njërë, është kër është mërëzitë shumë, se e kër është mërëzitë shumë ka sabër, sabër i mëslimanin, i duhet ma të e përse këjtë bote, se dhe qitë kun është i Gjoti. Gjoti gjëllë gjëllë alë huve, gjëllë shanu Sikur që ka dhënë Hazëti Aisha rrëdi Allahu të ala anha, edhe unë për ju thëmë, juve, i muslimani duhet me kani vendosu. Thes të kim kemahu mërte, ishti kamet muslimani duhet me pas, me punuë që u shka dhënë zofi vëllë gjelar, musmishu emrët e Allahit gjellë shanuhu, e jo qyqe, e jo zaif, e jo të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të duhet me kalzuë at vetën që është islem edhe është besnik Muhamedit sallallahu taala alayhi vesellem mash doin Allahën kaloi në bashku e kom qindimin e dedesit edhe vazhuna si hadithit sudit Allahu jalla jalalihu ve jalla shamu islamin ish inzanim e ka kriju me hismet vetë, e ka kriju e insanin pej atjeles, pejkutsis. Këto fjaqë i nisa hymjet vazik, kemi nashun fjaqën me tërpovën, i kategorizohi njerëz, i but, e i azbon, e i shtirë, e sërsem, e i nikë, E, në zdo mënyrë dikur shdi kujna paja thonë një pjallë qka nuk i përqenë nuk i buhet, së mujna mi dohtu e sape ku duhet me kanë më shlimani i bute dhe i mirë, ku duhet me kanë i vendosun dhe i fornë, ku kjeset njeri që është sërtë dhe i shpejtë, ku qërtuhet njeri që është i ka darë shumë edhe nuk, nuk jetë shpejtë. Allah i Gjelle Jelaluhu vë Gjelle Shanuhu vlazën mëslimonën Kuran të të të vijati insani të është më gudhë. Kulli kërë insani min adetë. Insani është të ju e pejgutsisë. Më gudhë gjithë që dinsanë këa qefë shpejtë e shpejtë me bu. Tëfsiri i kësaj fjale, duhet se Hz. Ademi a.s kër e fali zoti, e jashtini shpirtin e në trup, e hini shpirti e i shkojnë sy, nisi po i kësyrë pëmë të gjenitit. Kër i erë shpirtin këtë, filloj meni herë me jashtuajt me i honë pëmë të gjenitit. Meni herë kër i erë shpirti, për jorë hala shpirti, e në kohët, U nu më nungu u qu me i kokë temë dhe gjenetit, me i hangre dhe urëzu. Zohëti tha, kulli kallin në nësoni, në në nësoni është priju e pe i kutsis. A gjelë nga bu e në gjithë në sen që ne e kohë në aso ma shpejt me mërë. Qure që i hasëti atemi, në gjelë në kërë ka fëllë Zohëti Halapaj, i krejtë shpiltin trupin e tina, ka bua gjelë në kokë qmirat e të gjenetit. Hukumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Me bua gjelën të vira, me morë të i morë të virat, nuk është gabim. Me bua gjelën i kapë senet e hojrit, nuk është gabim. Gabim është me bua gjelën senet kësia, ose gabim është me bua gjelën kërë funojshë mire me një në kësa. Nësila. Një njerët ashtë në malë. Me bua gjelën në malë, që kjo adjiele nuk është të më njërë. Pse? Ka adjiele në në mësë. Kur anin e dhe e kësik se ban iqëmall ka teknarë. Në sejbe kur bjen nuk i sashtë të më honë Allah të tonë. Kur quhet nuk quhet minë mundër e shënë në komë, këse në Allahu në menë hamide po, shpejt, halapar quhet, butet bjen në nësej, akim në nësejtë. Ne këpësëj që tafër të më rejtë dhe me dhonë në fundë të hajrit ty e punu në fundën e hajrit, a gjelës duhet dhe me bua së në kësi vena a gjelë lakë i prishtënët. Ose, më shë me bua a gjelën të gjëqenë. Njeri pejgamberi ka thonë, një njeri që është njëznu shumë, e është në kohë, letë unëgjët të shukatet a i gjelëmi kërti kohëtet i nabirën i gjelën të ebërën. Në konë unëgjën, ka thonë letë shtrihet E se sa so ma puesh me unëgjën Qash ma puesh edhe fjatë qy me taj gazabi i nësani E në këto e dhënimet, aqele më shë me bu Qizë me buë sabër e me buë të e një Po në të mira Në të mira vëla zënë duhet me buë aqele Oshtë pi hatish, ka thonë pejgamberi etë të emni minë Allah, dhe dhe ajëlletumin e shëtanë. Kadë Allahit është pe Allahit, a qpej, a qjelja është pej shëtanit. Sa dhe ka dhe në tatë, ku shë ka për drejt, pe i gambirje ka thunë këtë djad, këtë hadis është hadis i sahi, por mu përkbyt ashtu hadis ka dhe në mu buhet efsirë, se këtë hadis, me lënë që ishtu, a tërboj lasu minë sani, mos me bua qjelja dhe në senë të mirë, Anëse në qmina zotit dhul gjelal në ka urnume me boaziele dhe mi kopë sa mashmir. Zotit gjellëshan hu ka thonë për, për lidhe me mëslimon që i ka lindu e mëslimon. Jë minune billahi dhe lehumi l'akhini dhe jemurune billmarupi dhe jenë evna një mënkejve i sariune për kajrati dhe ulajke minës salihim. Mëslimon janë ata mëslimon që i besojnë Allahit dhe të tisë kja metit, Edhe kur noi senet mira, e kemila, e nai loi senet e kshia, edhe so mas pe i ene zon me go ait. So mas pe, shpejt, spirtiun senet ait, edhe çakti tania jon njerr smir ka don zoti xhelal xhelal hu xhelshan. Cehnat ait zoti ka don zhelal. Vesari u ila mafiretin min rabbikul. Muhammed, shpejtoni e në makëpiretin e Zotit Bani ty për Zotit u bënafër makëpiret Sa ma shpejt? Ve gjennetin arduhe se malatuvel erduhën i 10 një të kim Edhe shpejtoni punani për gjennet A gjennet që e fërësia të inasajon tukën dhe qërë Që a i gjennet është pregatit Vetëm për ata mjerë që si Zotit gjellet gjellaruhu Ve gjellet shanuhu I bojnë takë valakë Hu ten pe Zoti ul-Jelal edhe punoi çka i ka thon Zoti xhen-el-Jelal ua jelsha. Hatim al-Asad radiyallahu anhu, "Kë ka thon el-Adaletu min el-Shajtan, shpëtimi i mukut njeriu ose i shejtanit, ila fi hamsin vetëm pesë vena mukut nuk është me shejtan." Këhin në ha minë sënët i Resulillahi a.s. Se mëgutën të të të zvena është pëj sënetit pejgamberit sëtë Allahu të ala a.s. Qa gjënë atët vesta? I të amë të tajti Kër të vjetë musafirit Mëgutë me i ronë Me hongre dhe me pi sa vapora Se nështë të ajë O është unë Ose është eshtë Kërmet me i buë musafirit Atër shama shpejt më gudë me i dhonë, me hangë mësafirit. Kjo agjele nuk është. Tash edhe këtu, të dhëtë dikush përse për gudë është. Po këtu më gudë, shama shpejt një apregatitë mësafirit e, eh, është sënet i pejgamberit se nuk është agjele e shejtonit, zotin arrojt të aderreve. Qëta u tash edhe pare, agjele ku duhet më gudë, e ku së duhet më gudë, duhet më i ditë nësi muslimat, edhe ku së duhet që nësafirit me i bo hërmet mazën është në nime të imaj, sa që Abdullah i në mes'udi, rrëdi Allahu anë, kër i shkeshë nësafirit, u rrëke vetëm këmë, kur nuk u nënë që këti u bo hëzmet. E i tanë në ditë, ja, Abdullah, pëse së ka unë dhe se këna vjenë marëna me të potu në këmë, ka këna bo në hëzmet. Hajhaj, ta, estahimin e lëmelaiket i këmë ka imune dhe e ne akullë, Po në bje marrë, tha për e melacheve Hënë e ka i mund, atë janë në në kompë të të po hërmet musafiri të i po E une mund gjë melache të në kompë për jenë marrë Dhe me thaëm, <coughs> dhe qa qërën si i të mate, ka një njeri që i shkën një musafir Edhe i bon njërë edhe i bon i qërën Ajo është pej si fatët dhe pej ahlakët, pej si slame Ato e kjeve dhe na elhamdulillah Dhe në njën atërë ka shatë që në botë nuk egzistan kësifatë ma i mirë se që është të na, dhe me i bua i qra musafirit edhe me i dhonë musafirit pa, pa mërzi. Halo, egzistan të na, kësifatë i mirë që je kanë imtue pejgamberi sallallahu tada aleyhi ve sellem, zotit i kohët handë dhe shëqërë. Dhe të gjizil me njëti, edhe haqjele duhet me bua kur të dhe stikush edhe me fregati i qënazën. A të mu kutë që më shpejnë ses të gjelë, ajo. ajo është së vohë të majmohëri. A të dhë dhëtë dhe pos të gjelë e më shlimoni. Se gjenosja, kur dhë dhëtë, ajo meni herës dhëtë, ka të dimoni, ka të dimoni, e e më shlimoni shpejnë që më në vendë ku, ku, ku këmë më shku. Se shmune të me bua durim, me nëjtë pasku me imë rria të të qmirat që ja ka po zohë të divadën vohë më shpori. Se vërë muslimonit është lozën po, kohë që e gjënjetit. E për këtë se berë, na muslimon, gëtëm shpejt me prekatit që në ardhën, me lo, me, me, me qepin me, me pështjelë dhe sa so ma shpejt me qua në vërë. Tu a gjële duhet me buë, tu me buë të hir, e hirë e të e nimin Allah. Mu ka dalu është pe Allahet e që tu mu ka dalu nuk është pe Allahet. Tu më ka galuë është kënë rabohet, tu është më ka galuë është kënë ati nasunetit për i gamberit. Sa më shpejtë gjenazën duhet me qumë dhejtë. Shkoru së të të gjenazëja me pritë mi dhejtë, jasë anë kuatë që i ka me i pritë zi rahmi mahrenë. Me i pritë ata që i ka, që i ka farzë me po e dhe me poa ja, gjenazëja ata. Për që tërkonë, gjenazëja shprejtë, kur dhezë gjenazëja se me një herët duhet me quna, benin, ku e po, benin e dhe të zbi gjithë vikrit, edhe martesh me i buë, vajzës edhe gjallët. Qëtë të në bëlluk, popa edhe nona për gjelëtën para zotit, mus me i martu, këtë dujnësa. Sa që të, so të shtu në malal, ata kanë për zësi para Allahi këtë gjelëtë. Kjo është a gjelët duhet me buë. Me në në luë diku zbala kërdales për gjëve në shkomunë, Shka jetja, jetë ja jenë njeri pua, këpohë një vendë pu, pua, edhe dë dëpohë, tre vërë skiru sa atë manina më shku. Pej tre vëna dhe zgjidhe njojë dhe nëmërë që jesafet. Shka dhe nesën kësi vëna, që shkonën në katastrofë, shkonën në helash për nesë atë ku zoti në rujtë kaderëve. Këtë duhet me posë agjelë. Dhe kazan të deli, edhe me la burqinë, burqinë duhet me la me agjelë. Se nështë të deset jetë borqin qafë është për në hrëtë ty e posë borqin. Borqin muslimani nuk u zënë me domë, me banuë, heqë për e do. Se borqi gjithë një herë ditën është të pështronë, natën gjithë të kujtonë. Natën kujtu është gjithë hajmet gjith dhe të konë borqë, ditën gjithë kur zatjetë është ku ku pe zatjetë i borqëlinë dhe unë që krytë kur ti është baratina, e shëllatë i slenë asë mu pështruë, Asë në klerën me mjetë me kujtime, shpejt e shpejt borgjën me lasën njësën të nëzenderi ka edhe s'mun është me lasën. Ehe që tu është kryësore e, e peshta, dhe të ubetu mine dhunë unë vërë, ere me botyve pejshinahe dhe, fejtë të fjallë përparshme ufëllë përme asë e që fjallë. Dhe sari u i lama të firetin minë rabikën, e e i mështë, Shpejtonin maktret Zotit Birgjenash. Shpejtonin thude, sa mos shpej voni tybet e Zotit Birgjenash. Se Zoti jau jau von aromatire sinat. Ne tu u ila Allah eyuha muslimun. Von tybet e Allah eyu musliman Zotin cetrin veren Kur'an. Ne bi ibadi bi enni el Gafur Rahim. Ka zdojë të i nësanëve si unë jam Allahi si i poli gjënajët. E tash, nësani me thonë për kadalë, përda se edhe në i ditë pojtybe jam i li halohë, edhe në i ditë pojtybe. Në me thonë me bo, gynar, të e një me buë, mësë më guëtë, këtu bënë gjënajëtë, marë mësë më guëtë. Tua kundra zotit, kundra pigamberit një njeri që i zbënë aqele me pojtybe i stikëparë. Nuk pritë të vlozën pësheri i li. Ja nuk pritët pëse jenë shënur. Ja nuk pritët pëse jenë në rëhat lakë. Nuk ta garantu të kërkurës që lëndje ka me të nëzon akshomi. Ath nuk ta garantu në akshomi kërkurës të kërkurës të që të lëndje ka me të nëzon sabahit. E këton tyve për me të bo zotë i makëpiret, këto duhet muslimoni a gjede me bo. Hele këtë mu se vifun, jërbohe lo se të si zonë hajse nëzra bojë ty. A e dhe nej ditë, ka dalë dhe nej ditë, si ku marru dhe shpija, vala, ja si ku më hujtis dhe hesa, ja si ku marru halot djemëtja, e përkëm punë me punuatën e bojtybe nuk e gajle. Sërë për e valohi, qi të uvu, valohi dreqë i qishtu i shtinë ata njëzë me bojtybe, që zotë i jo, as pe i gambejë i jo, as kur ani jo, ve qajinë sanë që thotë, ka dalë njëherë, se ka vë aftë nështë anjesër bojtybe i stikëfarë, dhe të din që i drejë që ka hirë në zemër tina. Edhe shëjtani ato e shtip me thonë, në mështë të punoj hojë tisa të luë për njëtë, në zëtë në rujtë ka djerëve jarë a bëllë alevinë. E përki që dhe vëlazën si në shlimat, nuk guzojnë në atë tenin e mirë për njësër me lënë. Dhe sari u i la masë i reqimin vratë për bëkymë, përkë të bëkullë hajratë në shure i bekaretë. Shpejtoni të mira e Muhammed, shpejt, mira, bani. Namazin, vadase, i mjetë po i Muhammedit, sa ma shpejtë të mira kapënje dhe bëni. Te luë së dhe namazin, ban, t i rihëm edhe në i ditëtë, të në i të të forë namazë, të në i komë vakë, komë vakë kur plohë, po kur të plohë është në masë, asë ki në nimë, asë ki kur gjë mërë pusë, po të i sotë, që i ri i falu, se kur të plohë është edhe namazin, në në nëksa loqë e bëndë, që i të ti që edhe atuar në e sërkut të plakës në është ta nuk dhvynë që ki marak me i bëhë po nuk mënesh se nuk të lënë përqeshnia, nuk lënë shmuja, nuk lënë të lashët dhe dhvynjohë zotin arrujt ka dhejnë <tër> Vasijet i Hazët i Adhemit a.s. ta në pëdallën në hadiset pejgamberi s.a.s. ta shka ka tonë pejgamberi, Hazët i Adhemit Hazët i Shiti që ja ka lënë vasijet edhe e ka urnu Hz. Shiitin me jalon vasijek edhe evlat dhe të të vetë. Edhe na i jemi evlat e Hz. Adhemit aleyhi salatu vesselam. Ky është vasijeti Hz. Adhemit, kër ka pohë me vdjek, i ka thonë ja, Shiit, përse e në poti li o vasijek edhe po të urnaj që edhe evlat dhe tu me jalon këtë vasijek. Kulli evladike? shu ju e blak dhe shu i ka thunë hasët i shifit, hasët i adhemi a lehi selam latët me in nuk bit dy një mos të uh, përshur, mos të venduasën në dy një, mos kujtuaj që gjithë dy një kanë menaj dhe inni se une kumë përgukto i të menen të bilgjennet i felem jerd Allahu te alamin i fe ahre gjenimin ha se une në gjennet Ku i thua bash të gjithën topuri, vona më të mëën, po gabua vezha të ditë bekitina. Se lem unë dënjaçi duhet më diçin dënjaçi topuri nëna të jetë. E dyta tha, "Kuleh laja me lunë bihevajni sajm. Thuju ti të shlimanë, mos punoj me me ndimide të errnave. Pse? E i një ameltu biheva imre e ti vekeltu mi në shëgjëret i fele hikanit në dametu. Se unë e nëngua va gruen e hangra për të enëm, por e dhe është pishmon pëse e nëngua va gruen. Ta është në vlasë në gra kiëm tonë, edhe të grave jemi të tonë. Allahi Zuljelal burin e ka bua hësën sërësundarën i gra. Ngruja është për me të qërbytë u që pësisë si, si i nësan, me të nërështë e sapët e tua, Shërbimet e shpisë, nuk është gruja për me mendu e dhe me të hollu mene dhe me vetë me thonë të bojmë i shpere me to. Se atës e ka folë zëfi me flët menë si kur burin. Ka siratu dhe akli latu, të avi latu, shërka dhe peganveri. Net i kanë qkurta, flët i kanë gata. Vaj me dhe të tërburrat sotë shumë. Flët ma të gata se grat, net ma qkurta se, se grat, gruja i shkën për borave, shkën si kishk më sojna, me i thonë mre që një puntët, për shkoj për vetë i gruen, se për vetë i gruen t'i 5-2 zonë. Burrat e sotë shumë. Maska ralakone, vlasën musliman, e kemi marë senin e hujë, na jemi buo gra e gratën buo burra. Gratën ta më tolë, edhe janë buo grungë, asi burra, edhe të sunam ty, E tje i e buo kruën në inësijativen e kruës, edhe i fëtë është përparim që kulturër kulturë butalre, kulturë <tëllën> dhe ma. Në nështë kulturër këtë avre, kulturër kërkullër. Dhe shalë suet reta, këllu amënin të rridu në fënduru akibet e hu, të i një levë nëzartu akibet le e lë emri lë njësipni ima e sabëni. Gjde sem që të të të të një me punuën këshër një ja të mëramën në qëshideri se me pas kujtu unë e të mëramën se kisha këshën në përpenën. E dhe ju, e emri, porësi jazë të diademi të bëbës tonë, a.s. Sa kënë që të punon insani, dhe dhe me unalë më kujtu me jakshirë të mëramën. E kësaj funë me qëka dhe? Adel hajë, Adel shërë, Adel mirë, Adel këtë, të një një që e punuën. Me kënë me imajt, veç që të vasijet e tyve në të duhet kurgjë më shumë. O asë njës i mojmë, na i harrujmë, me i herëzit, dollë me i dhamis, i harrujmë. Me i herëm uve e dikur, shkatha hoxja, vëllë, nga kaknojt, vësë e di shkatha. Ju këtu mërëni për me imajt, se vesh me thonë nga kaknojt, që i me dollë për jo është, nga që ashtu më se bojë. <laughs> Dhe rabju e kësër patë. I dha, i të të rebet, ku nukën Kër t'ju përblaset zemra në zemë me punu, të me thonë zemra kër gufona, gufona, gufona, asë i thonë, që atëherë për po thotë nalë në natë punë mu se punënit. Se une e këmë pregë të kërë këmë të shumë me hongë përbëmën, zemra në gërë nuk këmë rrëke. E dhe ju vesore që t'u gufona zemra me buë një punë, nalë në vjetën së atështë delhajë që është u është njësa një blazën këqia, zërë në kur në vend nuk i rrim të munduën kërsa ma shpejt me kopat tërë. E përsta, kjo ma kryesore se gjitha, is të shiru u filë u muri, këtë nështi me punuët t'i qka përnë e musavire, përnë e tërët me t'i qëmë. E musë e puno kryen veti, Seunën me pasvut dit po thot ha du ti ajemi me meleçë nuk e kisha homër bëmen as hyben un ky zë ti këtyçim çet Zot ya ja, Rabb el alemîn tofial hiç pasvübesi peigamber ja pagun me xhenet fial të nalta fial me hiçmet muslimane musliman pa peigamber musliman ve me këme bua der të Hesapet e veta edhe e shnevi me koni qëtërës për e një këjshin duhet me bodhe qka për thu qa për ta mërmenja. E nëshme thonë, unë di, unë e jam, se gjithë me unë e drejë që ka punë. Shejtani ka zonë unë edhe ofërzon për rahmetit zotit gjellë gjellarë u vë gjellë shani. E vështimani nuk buhe si shejtani, po punën që shë ka urmu e zotit gjellë shani dhe pigambirja e lehi selatu vë selatu. E këtë as vogël se mos e falogum bodalum hadithet e pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem Jabir radiyallahu anhu kyper banin ngajet ni hadith posat hada be na rasulullah sallallahu aleyhi vesellem fe kaal ne dit pejgamberin ne ane hyjbe edhe nisi po na thot Jo hey yuhannoh ayu insan Soherë që ka dhënë Muhammedi ose zëti jaju hën nësë, mërë dhe që halëjë në të benë ka po asë ma shumë ata që si kanë besu, se sa so që kanë besu. Halëjë në mirë që kunë, o kunë pejgamberi, ku e ka thunë këto. Tu bujë lë lohe ka përdejnë të mutu. Voli tyve të zëti për pora se disni. Se kur disni, thoni bini pishmonë, pëse s'keni bo tyve, po pishmonë la ku këtë është masanina. Dhe badiru, bilamali, sali, hati kable e në të shgillu. Edheru, që pejtoni me kunu e kundë të mira që ka urnë në zotëi, për pora se bua një me shgull me të punë që nuk u bjenu me anë për ibadet zotë të dhullë gjelalë. Sa të jesh i shlirë, që kërë sa të që i jem shlirë, me bua me shgull me ibadet Allahi gjellë gjelalu huve gjellë shanu. Dhe së në lezi i bejnë këm, ve bejnë rabbi këm, bi këfret i zikri këm lehu edhe manën beshen e juve që ja keni dhonë Zot i tëllë gjelantë në shpirë të neshë kërë u ka vetë Zot i e leshë të pira për këtë e keni dhonë kadi u bella kërë kërë ato Zot i a ja jëmë Zot i juj ju i keni dhonë pojë a rabit e dim një kësaj pjallë beshës të juve të me dhënë bënë beshën i ka e dim një Zot asaj pjallë edhe poni zotit i batetet dhe poni zotit në zikërë gjelë një shonu. Dhe kërës të rusat e ka të fisir rivell alanje, edhe shumën e ronjen për me i donjeve mështë, zeqatin mundet ka rusat me donë mështimoni, hotas edhe me podikush, sadakin që është e pavë, që është nuk është partë dhe vagjit, ato me donë mështë është më mirë. E po dhote dhe sadak etni ham për Mejdoni, ham etni sadak edhe në shep, në dashi Zotë i Dhul Gjelal juve, me ju një muve dhe me ju këshurën dhe një njëtë dhe në aire. Në qëtën hafiz lazen pejgamberi sallallahu ta'la aleyhi ve sellem ka thonë, badiru bil amali sëmën e ju mjeti jenë kujtonu, putnu, e boni amel edhe boni badet zotit pa ju cjetë 7 sene që të e jënë majhë interesantë për ju e më nguma. Dhe për e dhe ti mër njëvesh, se hejtën të virune i laginë e në mëgjën, se i nësoni që tërës e asprejtëve që të të stofa. Ja kam e më posë malë shumë, edhe molë i e habit, edhe buanë zullumë e eleni badjetin e zotit për i pasmë një. Si kur që i belonë nësot. Na e vlatë tonë, edhe na të njësotë, johë krejtë, të njësotë, që jemi largu për ibadetit Zotit, që jemi lone e aminë në Zotit, pasha e Zotin kur qësë ështu në largu vështë pasunin njënë, ja. e pejgamberi që një 1400 vjetë në ka thonë, që pejtoni për i Zotit ibadet, pa u bua pasunin njënë, A shë pasunika që që që së vetë kuohët pasunia që nërgëm për e mërë të zotë qëllë gjelalu huë vë qëllë shonu huë. Runa të zotë beja e të asoj pasunia, ja rabë ilë alëmi. Që e Allah zëmë në kam lune e ve sotë? Pasunia në kam dalë në mikërë. Të mirët në kam dalë në mikërë, e kemi harru të zotë ndëllë gjelalën, e kemi harru fërë islamet. Që duhet me kone kondrë ta. Ai që ka duhet me kohën ma fërën i badet zotit se të në serën i kohatet. Për kështu i ka thonë pukarazë, zemqinë i ka thonë, e ufakrën në mësijet, ose vërë i badet zotit sa kjështë e kërë të më dhenë pukarazë a ku, e të rëku në e vlatë, e shkanë me hongre, me pi, e vehtja, e haron i badetin e zotit. Nëse të kafut për fukarò. Se fukaroya zoti na ruit asik të kafut për zemgjim. Se zemgjini çfarë po nuk e din kimjetin. Ku bua fukarò? Zelbi Terezi, këzënzi. E hu orientimin zoti na ruit ka deleve. Edhe nat porësi, selatu, katon, fatua, në kufren, lakur, çon nat porosi ku pejgamberi alay selam ka thonë, "Le kaden fat wal yakun nakyfran." Fukarallahu disa njerëz që qan gati që buin kyfer. Se i dikatin e frishin në runa, Zotë, ka dhe jetë dhe jara përë. Aferës i bjenë menë me buë dhe i badet. E u me redanë më pështidem. Ose që në është, tash për i thotë. Bërë i badet Zotit, sa t'jesh që nështë, se në ditë smuhesh e qërëdis. E ki qëfë më i buë Zotit i badet, po s'les muja, ti harënë dhe i badetet e Zotit, e dhe me nisë nuk më nëshë më i buë Zotit i badet. Triut për i thot, e u herëme në më vendite, ose boni i badet të zotit sa t'i e shiri, se i dit plokesh e shkatë rohësh, e ki sef me bo i badet posë munësh, asë munësh mu falë, asë munësh me nëgjinu, të da senet e kësikitije, atë herët kona me i bo zotit i badet kur t'lenë kërstina, apo asë munësh, e sa të munësh boni zotit i badet sa t'i e shiri, halapat në zonë të tëshnia, se valo e më i post rritë me të plegjve, kur i për i vadetit zotit zdojën, po ku me javdhona të menë që se au ka dhë zotit dhëll gjelal, e me konë që i fredë zotit mu plak atë a më njërësht, e më shme dekë sa jënë që të tri me që të të qia, por është drobë bazën që për në desin, që ashtu e për tyve për istikëfar, e zdihet që apo për zotit me ta zotit në Ose kam ju më rrjet gjallëve tashkutat Sot jeni gjallë, bo një amel Se një ditë vjen djeka, ujek për i dy njës E mas djekes mu amel s'ka Dy njëja është ven ameli A hrjeti është ven pagimi Dole për i dy njës Mu nuk ka amel atjeve gjezakive mërë Të mirat me të mirat kanë mu pagun Edhe të qia të me qia kanë mu pagun Ose rruna zëtë prishës të mara dhe qipritet Atyne që janë halatë që katë mira. Neve të ashtë përna thotë, edhe unë përjuë thëmë juve. Po duke që krejtë keqë o buë. Ta në onë në u kanë po qia, po ka edhe ma keqë. Qka? Pritet e vit dhe gjallë, pritet dhe gjallë i me orë. Vetë dhe gjallë u shërë rrugaj i binjun të dharë. Dhe gjallë i o është ma i keqë i shemë që i sen, që o është i mshëfë që kam është rrunez dhe t'jarat të sëtë jemi dhull me konë me dit ju i shala nëse presëm kur të vjenë delgjalli shka kanë me poa ta njerës një delgjalli që jahudit e presin ato si kur që e presin ashratin ashramit ashrati isen edhe na kër është ma shumë t'i potën në jahudit e kamë ma zveti këti i kalonë zotë i rusatë sëtë Kime në uh, trup e kojnë agor qalviko Me koru sat Ne i thonë kjelë u kjelët Ne i thonë vruaj u vruhet Ne thonë përshi i bjek Ne thonë nalu nolët Në rastja ka du zoti edhe njo interesant Zoti ja ka du nëto Në njeri ka me mytë edhe me nëgjoh Ka me mytë me prejtë përmitisi me shpoj e me eqë në, në një tina edhe apet mund gjolla i njeri ju të ma shumë që ato tek edhe mund gjolla apet që këtë qyre haqësha ajko me firë vetën Allah ka dhomi në thonë miletit qyre unë e jam Allahi se që e mjë taku e këtë edhe që e më gjolla im sa në kalmishku këtë mas tina me i besu Kanë me loëm Allahin dë njëllat e kanë me i buër të gjallit i badetë dhe me shku ma së të gjallit. Këja është vlasën fit nga ma modja që i ka me ndonë insanin. Rune e sështë pëjshirë i tina, jara për. Ska pejgamber që se katë utë poprin e vërë pëjtina, edhe Muhammedi a.s.a. katë utë neve, ka thonë, në kohëse janë unë gjallë, e dhejtë gjallë i unë këtoj pëjshirë i tina. Pra musko shahune Për ju kajtësoj qysh me pështu Bishirë tina Në balë e ka qkrune Haza kjafir Ka me knu e i knushmi edhe i pa knushmi Edhe një një një nësys Një në djatë e ka qarë Kër të shini që është një qasi Musi besoni ati Dhinë suzi Për besoni Allahi gjelle gjelalu huve gjelle shanu hu E muslimanin e mirë Qiginet në shërjat Muhammedit ato nuk mundet me mashtru behen dhe të Zotit edhe në kohë përse e nëzhen ajo kohë. E atëherë për athot njeve pe i gamberi, boni i badet për pora se s'gjën kjo kohë, se kur t'gjën kjo kohë, pa kush jetëve ati ishi i manin dhe pa i besu atina. Se, sot sa i nësan, kishë pa pohë në që asisoj, edhe qërë shush përëshoj në dinit. Po për të shuhim në, në asisoj njërës që për mundet me buhë sosenet. Atërë kush jetë me besu zotit rruna zotë katerëve e jarë apitë, së mëram i vladën, fjallin e mëram, për i gamberi, a.s.w. shka e ka dhonë, e visat dhe pesat dhe edha dhe emer, ose ape prit të kja mjetina, që kja mjeti është ma i iufti, edhe ma i shtiri, që ato kanë me kërku e njerëzija, dhe që ato i mjeti Muhammed s'ka me pritë, ato aj kjamejetin mi njëve nuk, nuk vjen vetëm kjamejeti ku t'guhet kjamejeti nga ka të njëk bregen qi tëheri nga të dakik ka muslimon para kjamejetit mu muslimon s'ka nësët ka tereve jarra për alemin e bani zotit i badet ka thon ej me i em për para se mëndzen kjamejeti edhe shkani nahre ton kemi beshku të zotit i dhurt gjelar Allah jarra për alemin naruj pejt i shirrit e gjaltë dhe shirrit njërësve të qi Bani Allah i di bade dhul gjelan Edhe dine që jini muslimon Moser shani dinin islam Po du të fuhet edhe ponu se ba Qush ka thonë hasetit I meri Moser disni islamizimin Mos disni vetë për para se Kur disni ju teshe dhe përja islamet Që ati i ka rafë kështokën kryje Dhe ka thonë që e krytë për pjetë Se islamizmi nuk desh Edhe unë për ju thonë mos disni Jini muslimon jenë të betë e fjesë islamet, la ilahe illa Allah, Muhammedur Resulullah, kemi thonë edhe thonë sa të jemë gjalë, krenarë, të furë, se batë në dinë islam, se Allahi dhullë gjelalë ka borë ahmet nere që ne ka dhënë këtë dinë, edhe jemi të furë gjithë mantë të zotit, edhe me të përqi kemi me dikë me shkute Allahi dhullë në shanë, edhe me fjullë të barë kemi me darë para uzurit zotit dhullë gjelalë. Allahi dhullë rabinë e bo Mërnu edhe me deke dhe me dalë para huzurit Zotit dëllë që lëhëmë. Masëmëm i vlasënë ndesin e Zotit, pejgamberi sallallahu tala aleyhi ve sellem, o konë njëresur që Zotit ja ka bua vata tina, sa t'je në dynja të metin e tina azapësh me buë. <të> Muhammedin akadeku. Muhammed e alëhi salat vë salam kashku nga rrët. Dy e monën a ju meti Muhammedit i kemi mështu nabosë o të jelaqen dë një një. Një e kemi posë Muhammedin sa kënë gjallë. Që zotë i, i ka thonë Muhammedit. Zotë i ka thonë nuk i bëjë helaqë u metin sa tjeshti me ta. Ma kënë të fihim. Edhe qëtri dhe ma kënë Allahum muatvi behum dhe hum jeshtë takfirumë. Emon i Emon i qetërës, Emon pëjzët pëjtë qiave të njësë, edhe të haretit me pështu i veti Muhammedit një spur, Muhammedit, e kemi gjallë, a i zdeskurë sa që i veti Muhammedit bërë tyve ishti këfarë. Njën e ka shkuën në haret Muhammed i alëhi salatu vë selamë, po ishti këfarë i nuk nashkon në haret sa të jemi në gjallë edhe sa të jemi muslimon të në dy njësë. Dhe makë, dhe makë, amatullahu, muadzi, behëm, dhe hëm, jeshtë të këpirun, zoti, ymetin e Muhammedit, a zot, nuk e bënd, sa so që ata lyfin, zoti me i forat ymet. Edhe nga dhlazen, pra, buen aty i be i stikfar, lyfin me na forë zoti, nda që zoti mështë me na buo heloqën të njën. Edhe nga rëtë. Buena ve sadaf dhe sadafet një tybë dhe një istikëfar, e lusëm Allahi në gjellë gjelalëhu bë gjellë shanëhu, me zemra e dhe në kuhë që Allahi gjellë shanëhu gjënahët tonët nëjë farë. Estaufirulloh, estaufirulloh, estaufirullohel adhime lkerime, lezi ila ilahe illahu, elhajjel kajume ve etubu ileyh, ve neseluhu tëvbeteve, lmakfireteve, lhidajetele nahë, Inne huwa tawabur rahim inne huwa tawabur rahim inne huwa tawabur rahim ya rabi ya rabi ya rabi boshmaz nin ehsanin ehdudin eh lutfin eh keremin qiye her hurmet quranit her hurmet muyt ramazanit her hurmet qi ti vazuna sihatit o her hurmet lesvet yon qurbol Për hërmet thmive që thithin hala gjinin dhe nones Për hërmet hajvanatit që s'kan mele si të ngarku me i badet Vetë ke thonë mus me këmë të trisene e nëshoj azapin si kushriju Këtuaj kemi hala ndorë, posh ma njën tone që i kije Për hërmet qi qi i qityne që i njëhën Letë buhet se betë E ju nohet ton aghë në afilet do mëjoro fi e mos na ban azabin dynjës <tune> as nojër. Amen tu billahi be ma ja min indillah. Amen tu bi rasulillah be ma ja min indi rasulillah. Amen tu billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rasulihi vel yawmil akhir ve bil kadri. Hayyihi ve şerihim minallahi teala vel ba'du ba'den ma fi hakq. Eşhedü en la ilaha illa Allah. Ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluh, amin, subhanu rabbiyele alihi ila ane l-riha. Euzubillah ibnus shaytabu rajim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu lillahi lallemine, velarrufetu bin yudjekine, ve salatu ve selamu ala resulbila Muhammedin ve alihi ve sahbihi esmein. Allahumme nazim ahdalena, ve hasil efkalea, ve hallisna min el alemi l-fakti ve l-zurni, هذه من البلايا والبلايا والطاعون والضرور الى الهلاك من شدة المرض والسم. اللهم يسر لنا الهدي والرزق في جميع الامور الدينية والدنيوية، وهاذه مرادنا في الحياة. اللهم إنا نأوذ بك من جميع البلايا وذلك الشكاوى والسوء والقلائد والسمات الى الهلاك. يا محمل الهام للأهوال، هذه حالنا الى أحسن حال. Allahumme erham ummata Muhammad. Allahumma takaffal du'a ummata Muhammad. Allahumma farrij al-kurub an ummati Muhammad. Allahumma ahsin lil mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, al-ahla'i minhum wal ridhaat. Innaka sami'un qareebun mujibud da'wat, ya rabb al-'alamin. Wa kana rabbika Rabbul izzati jamal wa hayyun wa salamun ala al-mursalin. الحمد للجاه رب العالمين للجاه الطاطحة